بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَرْهَمَتْ لِي وَرَّهِمْ لِي اللَّهُمْ عَضِيلَ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. Höküm O'nundur, həmd O'na məxsustur, O hər şəyə qadirdir. Hüvə alləzī xaləqakum fəminkum kəfirun və minkum mümin və alləhu bimə tə'məlunə Sizi yaradan odur. Kiminiz kafir, kiminiz də möməndir. Allah nə etdiklərinizi görür. xalaqəs O köyləri və yeri ədalətlə yarattı. Sizə surət verib onları gözəl şəkildə saldı. Dönüş də onadır. Yə'lemu Vallahu 'alīmun bi O, köylərdə və yerdə olanları bilir. Sizə gizlində və aşkarda nə etdiyinizi də bilir. Allah kökslərdə olanlardan ağıhdır. Əlem Daha öncə kafir olmuş Və öz əməllərinin cəzasını dadmış kimsələrin xəbəri sizə gəlib çatmadı mı? Onlar üçün acılı-ağrılı bir əzab hazırlanmışdır. Zəlikə <Sessizlik> bi ənəhu kənət təətihim rüsuluhun bil bəyinəti fəqaluhu Qalulu abşer vallahu Bu ona görədir ki elçiləri onlara aydın dəlillər gətirirdi. Onlar isə məğər bizə bir insan mı doğru yol göstərəcək deyirdilər. Onlar küfr edir və üz döndərirdilər. Allahın onlara ehtiyacı yoxdur. Allah zəngindir, tərfə layiqdir. Zəaməl <Sessizlik> ləzîne kəfəru əlləyin Qul bələ və rabbi lə tübəəsünnə bə nə olanlar heç vaxt dirildilməyəcəklərini iddia edirlər peki xeyr rəbbimə and olsun ki siz mütləq dirildiləcəksiniz sonra isə etdiyiniz əməllər sizə xəbər veriləcəkdir Bu Allah üçün çox asandır. Fəəminu billahi və rəsulihivənnurilləzîənzəlnə vallahu bimətəməlun xəbîr. Elaysa Allaha onun elçisinə və nazil etdiyimiz nura iman gətirin. Allah nə etdiklərinizdən haberdardır. Yəvmə yəcma'kum liyəvmil cəm'i zəlikə yəvmü təgâbul. Və men yü'min billəhi ve yə'məl səlihan yükeffir an-hü وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ O gün Allah sizi toplanma gününe cəm edecek. Həmin gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Hər kəs Allaha iman gətirib yaxşı işlər görsə, Allah onun günahlarını bağışlayar və onu ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, böyük müvəxvəqiyyətdir. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير كafir olup ayelerimizi yalan sayanlara geldikde ise onlar cehennem sakinleridir onlar orada əbədi qalacaqlar. Ora necə də pis dönüş yeridir. مَأَصَابَ مِنَ النَّصِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət üz verməz. Hər kəs Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər. Allah hər şeyi bilir. Və ətiyu Allahə və ətiyu rəsul فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Allaha və onun elçisinə itayət edin. Əgər üst çevirsəniz, bilin ki, elçimizin öhdəsinə düşən yalnız açıq bir təbliqdir. Allahü la ilah illa hu. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ الْمُؤْمِنُونَ Allah, ondan başqa heç bir məbud yoktur. Qoyma ömürlər, yalnız Allah'a təvəkkül etsinlər. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ min azwajikum va auladikum aduwwun ki, zövqcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanlar da vardır. Onlardan özünüzü qoruyun. Lakin onları əhb etsəniz, günahlarından keçsəniz və bağışlasanız, bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. İnnəmə əmvəlüküm və əvlədüküm fitnə, və Allahu əcrun azim. Həqiqətən, var dövlətiniz və övladlarınız ancaq bir sınaqdır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. Fettəqullaha mastata'tum vəsma'u vətə'u vəənfiqū khayran liənfusikum. وَمَن يُقَشُّعْ حَنَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ nə qədər bacarırsınızsa Allahdan qorxun Peyğəmbərə qulaq asıb itayət edin və malınızdan öz xeyriniz üçün xərcliyin. Nəfsinin tamağından qorunanlar NİCAT tapanlardır. İN TÜQRİDULLAHĞA QARDAN HƏSƏNƏN YUDAİFHÜ LƏKUM VƏ YƏGFİR LƏKUM VƏ ALLAHU ŞƏKURUN HƏLİM Əgər Allaha gözəl bir borc versəniz, malınızı onun yolunda xərcləsəniz, O bunu sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah şükrün əvəzini verəndir, həlimdir. Alimul qaybi və şəhədətil azizul hakim Allah qaybi də, aşkarı da biləndir, qüdrətlidir, müdriktir.